Від душі відриваю нудель, часто обходився без сну. Переважно, він був змушений зустрічатися з Крейдяном ночами. Крейдян був кремезним тролем, але від денного світлу висушувався і тріскався. Інші тролі зневажали його через осадове походження і, відповідно, приналежність до найнижчого трольського класу. Йому було все одно – він був тролем на рідкість «доброї вдачі». Працював він переважно на таких людей, які замовляли щось незвичне, навчора, без зайвих зобов'язань і заплату живими грішми. Це замовлення було дуже незвичним. – Просто ящики з кришками, – уточнив Нудель, – як оця, що я зробив, а всередині дріт напнути. Інші спитали би на що чи чому, але Крейдян не тим заробляв на життя. Він взяв ящик і покрутив у руках. – Скільки? – спитав він. «Почнемо з десятка», – сказав Нудель. «Але я гадаю, потім знадобиться більше. Значно більше». «А десяток – це скільки?» – спитав троль. Нудель підняв руки і розчепирив пальці. «Зроблю за два долари», – сказав Крейдян. «Хочеш, щоб я останнє від душі відривав?» «Два долара». «Ці по долару кожна, а наступна партія по півтора». «Два долара». «Гаразд, гаразд, по два долари штука. За десять доларів – за все, так?» Так, знай, від душі останнє відриваю. Крейдян відкинув ящик у бік, той підскочив, і кришка з нього злетіла. Трохи згодом у пошуках поживи до майстерні прикульгав бурий бродячий пес, всівся перед ящиком і якийсь час дивився на нього. Тоді враз почувся дурним і покульгав геть. Ридикюль щосили постукав у двері високоенергетичної чароспоруди, коли годинники на міських вежах відзвонювали другого півночі. На нього спирався з розум вперт нос, який заснув на ходу. Редикюль думав повільно, але упевнено. Рано чи пізно він доходив висновків. Двері прочинилися, і в шпарині показалося волосся скаца. «Ви до мене обличчям?» – уточнив Редикюль. «Так, архі-ректор». «Дайте нам зайти, коли так, бо мені роса чобити промочить». Заводячи з розуму всередину, Редикюль роззирнувся довкола. "Одби мені колись зрозуміти, що вас, хлопці, змушує працювати цілодобово", сказав він. "У вашому віці магія мене не так аж цікавила. Будьте ласкаві, принесіть впертнозу кави і друзів своїх покличте". Скац рвонув на кухню, а Редекюль лишився наодинці із заснулим зрозумом. "Чим це вони тут зайняті?", спитав він сам у себе. Раніше це питання його не бентежило. Перед тим, як впустити їх, СКАЦ щось робив за лабораторним столом під стіною. Принаймні, дерев'яний макетик диска він упізнав. На ньому були викладені концентричними колами довгасті камінці, а на рухомому свічнику була свічка, яку можна обертати навколо диска. Це був переносний друїцький рахувальний пристрій, який ще звали «наколінником». Скарбій колись навіть такий замовляв. На пакуванні був напис «Для жартів, які цінують час». Скарбій так і не навчився ним користуватися, і тепер просто підпирав ним двері. Редикюль не розумів, який стосунок пристрій мав до магії. Зрештою, це ж усього лише календар, а звичайнісінький найпростіший календар можна купити за вісім пенсів. А от складна система із трубок за пристроєм геть збили його з пантелику. Над нею скац і працював, по всьому верстату валялися уламки скла, колби і шматки картону. Трубки ніби трохи вирушилися. Редикуль нахилився ближче. Там було повно мурах. Вони бігали трубками крізь складну систему спіралей, тисячі мурах. У тихій кімнаті було чути, як невпинно шурхотять комашини тільця. На рівні очей архіректор помітив шпарину. Біля неї до скла хтось приклеїв папірець із написом Ввести тут. На столі була довгаста картка заввишки точно зі шпарину. У карті були отвори. Два отвори, потім ціле креслення з отворів, а тоді ще два отвори. На звороті був напис олівцем «Два на два». Редикюль був із тих, хто тиснутиме на будь-які важелі, щоб побачити, що з того вийде. Він сунув картку у шпарину. Шурхід змінився. Мурахи заклопотовано мандрували трубками, і якісь із них навіть несли на собі насінене. Щось тихо шурхотіло, і з іншого кінця лабіринту випала картка. У ній було чотири отвори. Редикюль тупо дивився на неї, аж до нього, роздираючи запасні очі, підійшов з розумом. «Це наша мурашина-рахівниця», – пояснив він. «Два на чотири? Що ж, не знав, не знав», – пробучав Редикюль. «Вона і інше може розраховувати». «Тобто ви хочете сказати, що мурахи рахувати вміють?» «О, ні, окремі мурахи. Як це пояснити?» «Бачите, ці картки з отворами перекривають певні трубки, а крізь певні пропускають мурах, і...» Тут зрозум зітхнув. «Ми певні, що цей пристрій здатен не більше». «Приміром?» – допитувався Редикюль. «Ну, про це ми ще дізнаємось». «Тобто ви не знаєте, а хто це збудував?» «Скац». «А тепер ви хочете зрозуміти, що ця штука робить?» «Ну, ми вважаємо, що вона здатна до складних математичних розрахунків. Многочлени, так і інше, просто треба більше членистоногих». Мурахи невпинно бігли величезним скляним лабіриндом. У мене такий щурик був, тушканчик чи типу того, коли я був малим, сказав Редекюль, відчувши зневіру перед незрозумілим. Весь час бігав у коліщатку, цілу ніч у ньому ганяв. Це щось таке, так? Грубо кажучи, щось таке, обережно сказав зрозум. І мурашина ферма в мене була. Редикюль почав відволікатися. Ті гади малі ніколи не рили прямо, він опанував себе. «Араз, покличте на своїх дружбанів. Нащо? «Для інструктажу». «А ми не хочемо спершу музику дослідити?» «На це буде час», – сказав Редикюль. «Але спершу треба де з ким поговорити». «І з ким?» «Тут я не певен», – сказав Редикюль. «Зрозуміємо, коли він прийде. Чи вона?» Толос оглянув номер. Власники готелю щойно пішли перед тим, провівши екскурсію, яка зводилася до «Оце в нас вікно, воно відчиняється, це насос, він подає воду, коли отут опокачати, а оце я». «Чекаю, коли дасте мені грошей». «Ну, з мене годі. Накрилося моє терпіння залізним шоломом, так би мовити», – сказав він. «Ми весь вечір граємо музику, що качає, і нас селять у такий номер». «Тут все дуже по-домашньому», – сказав Бескид. «Бач, ми тролі не надторюшиками переймаємось». Толос глянув собі під ноги. «Що це на підлозі? Я дурень думав, що це килим? Дайте мені хтось мітлу. Ні, краще лопату, а тоді мітлу». «Та все гаразд», – озвався Паді. Він поклав гітару на підлогу і влігся на широку колоду, яка, очевидно, мала правити за заліжку. Безкида, можна тебе на пару слів? Толос сказав, вузлуватим пальцем на двері, вони вийшли на сходи. Йому гірше, сказав Толос. Ммм. Угу. Він і слова не мовить поза сценою. Ммм. Угу. Бачив колись ходячих мерців. Големів бачив, як от пан Дорфел з довгосвинною. Справді? Він справжній голем? Ммм. Угу. Чарівне слово у нього в голові, сам бачив. «Бррррр! Правда? Я в нього сардельки купував. Менше з тим. Що ти про мерців казав?» «Я би на смаки не сказав, ніби він пристойні сардельки робить». «То що з мерцями?» «Це ж треба, стільки років бачиш когось, виявляється, що він на галаніних ногах». «Ходячі мерці!» – терпляче нагадав Бескіт. «Що? А, так. Він поводиться, як вони». Толос пригадав ним у Вангморпорку ходячих мерців. Принаймні так, як від них заведено чекати. А, так, я зрозумів, про що ти. І ми обоєму розуміємо, чому. Ага. Ой, а чому? Через гітару. Ага, через неї. Ага. Коли ми на сцені, вона всім заправляє. У темній тихій кімнаті гітара, лежачи поряд із ліжком паді, тихо дрижала струнами під відлуння толозового голосу. «Добре, і що нам робити?» – спитав Бескит. «Вона ж дерев'яна. Десять секунд роботи з окирою, і нема проблеми. Не певен. Це незвичайний інструмент. Він як на людину непоганим хлопцем був, коли ми познайомились», – сказав толос. «То що робити? Не певен, що можна його від неї відірвати. Може, ми могли б його переконати?» Гном замовк, почувши, як відлунює його голос. «Та клята штука нас підслуховує», – прошипів він. «Ходімо на двір!» Вони вийшли на вулицю. «Не розумію, як вона може слухати?» Сказав Бескид. «Це ми мали би інструмент слухати, а не він нас». «Строни слухають!» Сказав Толос упевнено. «Це незвичайний інструмент!» Бескид знизав плечима. «Є один спосіб дізнатися!» Вранішній туман заливав вулиці. Навколо Академії він скупчувався, набуваючи вибагливих форм під впливом слабкого магічного випромінювання. Дивні постаті невідомих створінь над надвохкою брухівкою, проте дві постаті були відомими. Це були толос із Бескидом. «Так», – сказав гном, – «от ми і на місці», – він дивився на голос у цільну стіну. «Я так і знав. Казав тобі, це магія. Скільки разів про це чули?» Таємнича крамничка, якої ніхто раніше не помічав, і от хтось у них купує якусь старожитність, а та, виявляється, то лозе, талісманом чи пляшкою з джинами. А коли починаються проблеми, покупець повертається до крамниці, то лозе, а та таємничо зникла, повернулася в якийсь свій вимір, з якого вигулькнула. «Що ти казав?» «Ти не на той бік вулиці дивишся, ось вона». Толос ще раз розлючено глянув на суцільну стіну, а тоді розвернувся і рішуче перейшов вулицю. «Будь хто міг так помилитися». «Ага. І це не применшує значення всього мною сказаного». Толос побарабанув по дверях і сподовом виявив, що ті не замкнені. «Уже по другій ранку? Що це за музична крамниця, яка у другій ранку працює?» Толос запилив сірник. Навколо них височили звалища запелюжених старих інструментів, Вигляд це мало такий, ніби до історичних тварин заскочила повінь, а тоді вони враз скам'яніли. «А що то, що на тюбик схоже?» – прошепотів Бескит. «Це труба?» – Тулозові було моторошно. Він майже все життя заробляв музикою. Йому було боляче дивитися на мертві інструменти, а ці точно були мертвими. Вони нікому не належали. Ніхто не грав на них, вони були схожі на тіла, з яких пішло життя, на людей без душ. Те, що жевріло в них колись, давно згасло, кожен із них раніше належав музикантові, якому гранично не пощастило. В ущелені між фаготів і губоїв був освітлений острівець, посеред нього в кріслі гойдалці міцно спала літня власниця, із плетивом на колінах і шалаком на плечах. Толозе. Толос підскочив від несподіванки. Так, що? Нащо ми тут? Тепер ми знаємо, що крамниця існує. «Руки вгору, бандюки!» Толо зблимнув очима і здійняв руки. Просто перед його носом була вістря арбалетної стріли. Здавалося, стара перейшла зі сплячого стану в стрілецьку стійку, не проходячи через проміжні стадії. «Ви ще не можу!» – сказав гном. «Просто двері були незамкнені, бачите, і...» «То ви вирішили, що можна беззахисну стареньку обікрасти?» «Ні, зовсім ні. Насправді ми...» Щоб ви знали я з Відьомського окружного сестринства, одненьке слівце від мене і стрибатимете за якоюсь принцесою на всіх чотирьох, мов жаби навесні. Я думаю, що це занадто, сказав би Він простягнув величезну руку і узявся за арбалет, стиснув пальці, з поміж них посипалися дерев'яні друзки. Ми цілком мирні, сказав він. Ми прийшли, щоб з'ясувати дещо про інструмент, що ви нам продали минулого тижня. Ви з варти? Толос склонився. «Ні, пані, ми музиканти». «І мені від цього легше має бути. Про який це ви інструмент говорите?» «Щось типу гітари». Жінка схилила голову набік, підозріло Підозріливо «Назад не прийму, ціна справедлива, інструмент цілком справний був. Ми просто хотіли дізнатися, звідки він у вас». «Ні, звідки, завжди тут був. Ану, не дмухай мені тут». Толос ледь не впустив. На підлогу флейту, що він її на нервах, автоматично підніс до рота. «Бо в дохлих щурах потонем!» – додала старенька, знов розвернулася до Бескида і повторила. «Вона завжди тут була. На ній одиниця крейдео написана», – сказав Толос. «Вона завжди тут була. Відколи в мене ця крамничка? А хто її приніс? Мені звідки знати, ніби я імена у всіх питаю. Люди цього не люблять. Просто номер пишу». Толос глянув на флейту. На пожовклому ярлику, причепленому до неї, було нашкрябано номер 431. Він втупився поглядом у полиці за тим, що можна було назвати прилавком. Там була рожева мушля. На ній теж був номерок. Він облизав губи і простягнув руку до мушлі. Коли це в рота потягнеш, то ліпше б тобі при собі мати незайманку для жертвопринесення, великий казан плодів хлібного дерева і черепашого м'яза, сказала стара. Біля мушлі була труба диво начишина. «А це можна?» – спитав він. «Настане кінець світу, і небо впаде на землю, коли я в неї дмухну, так?» «Як ти це слушно завважив?» – сказала стара. Толос запустив руку, а тоді його увагу привернуло ще дещо. «Божечки!» – промовив він. «Воно ще тут, я гид забув». «А що там?» – безкид простежив, куди показував Толос. «Оце? У нас же є гроші, чому би і ні?» «Ага, це згодиться. Але ж ти чув, що паді казав. Ми ніколи не знайдемо...» «Це велике місто. Не знайдемо Вангморпорку, то знайдемо де інде». Толос узяв половинку барабанної палички і уважно придивився до гонга, напівпохованого під горою піпітрів. «Я би не радила», – сказала стара. «Звісно, коли тільки у вас нема мити викликатись під землі 777 воїнів скелетів», – Толос вказав пальцем. «Ми оце візьмемо. Два долари. «Слухайте, а чого це ми маємо платити? Це ж навіть не ваше!» «Заплати!» – сказав Безкид і зітхнув. «Не торгуйся!» Толоз незграбно передав гроші, схопив торбинку, яку йому дала стара, і кинувся геть із крамниці. «Дивовижний у вас асортимент!» – сказав Безкид, невідривно дивлячись на гонух. Стара знизала плечима. «Мій товариш трохи роздратований, бо він думав, що ваша крамниця з тих зачарованих, типу як у казках». Ну, знаєте, сьогодні є, завтра нема. Шукав не на тому боці вулиці, уявіть. Яка дурість, як на мене! Сказала стара таким тоном, що унеможливлював будь-яке непрохане панібратство. Безкид знову глянув на гонг, знизав плечима і пішов за толозом. Продавчиня дочекалася, доки їхні кроки затихнуть у тумані. Тоді відчинила двері і визирнула на вулицю. Задоволена побаченою там пусткою, вона повернулася за прилавок і взялася за схований під ним важель. На мить її очі спалахнули зеленню. «Краще б голову, власну, забула», – сказала вона і смикнула заважі. Заскреготала невідиму коліщатка, крамниця зникла, а тоді за мить виникла на іншому боці вулиці. Падді лежав і дивився в стелю. «Яка на смак їжа?» Він не міг пригадати. Певно, він їв щось останні кілька днів, бо як інакше. Але смаку пригадати не міг. Він майже нічого не міг пригадати, крім виступів. Коли інші говорили, то голоси їхні ніби пробувалися товстий шар серпанку. Асфальт кудись подівся. Паді підвівся з ліжка і почимчикував до вікна. У сірому, мов дешеві спецефекти, передсвітанковому світлі видніли затінки ангморпорка. Крізь відчинене вікно в кімнату дув легкий вітерець. Коли він озирнувся, посеред кімнати стояла молода жінка. Вона піднесла пальці до губ. «Не кричі, і малого троля не клич», – сказала вона. «Він вечеряє внизу, крім того, він все одно мене не побачить». «Ти моя муза?» – Сюзан насупилася. «Гадаю, що розумію про кого ти. Бачила картинки, їх типу восьмеро, і головну в них ця калейдоскопа. Вони мали б людей захищати. Ефеби вірять, що вони надихають митців і музикантів, але ж, звісно, вони не існули». Вона затнулася, щоб виправитися. «Принаймні, я ніколи з ними не бачилася». «Мене звати Сюзан. Я тут, щоби...» Вона розгубилася. Калейдоскопа? перепитав паді. «Я певен, що її не так звати. Менше з тим. Як ти сюди зайшла?» «Я...» «Слухай, присядь. Отак. так. Коротше, знаєш, як буває, як от коли певні штуки, типу як музи, про яких ти казав, так от певні поняття іноді уособлені кимось?» На розгубленому обличчі паді якусь мить протримався вираз розуміння. Як батько Вепер у особливе святкування середини зими? спитав він. Ну так. От я типу з таких, сказала Сьюзен. Насправді не так вже й важить, який у мене фах. Тобто ти не людина? О, я людина. Просто я виконую обов'язки. Гадаю, коли вважати мене музою, це суті не поміняє. Я тут, щоб тебе попередити. Муза музики, що качає? Не зовсім. Але слухай сюди. Агов, з тобою все гаразд? Не знаю. Ти якийсь дуже блідий, сухий. Ця музика небезпечна. Падді знизав плечима. Ти про гільдію музикантів? Пан Нудль казав, що цим можна не перейматися. Ми їдемо з міста на... Сюзан рішуче підійшла взяла гітару. Я про це. Струни заворушилися і занили під її рукою. Не торкайся. Вона захопила тебе, сказала Сюзан і кинула гітару на ліжко. Падді вхопив її і узяв акорд. Я знаю, що ти мені скажеш. «Усі це кажуть, інші двоє вважають, що вона зло, але це не так. Може, зла в неї нема, але це все неправильно. Тут їй не місце і не час». «Так, але я даю цьому раду. Ти не можеш дати цьому раду, вона дає раду тобі». «Крім того, хто ти така, щоб мене повчати? Я не слухатимусь порад якоїсь зубної феї». «Слухай, вона об'є тебе, це я знаю напевне». «То мені припинити грати?» Сюзан вагалася. «Ні, не зовсім. Бо тоді...» «Ну, я не слухатимусь якоїсь таємничої жіночки. Може, тебе і не існує навіть. Тому можеш летіти геть у свій чарівний палац, ясно?» На якусь мить Сюзан відібрала мову. Вона вже трохи примирилася з невідворотньою тупістю більшості людства, особливо тієї його частини, яка ходила на двох ногах і гулилася зранку. Але її спантеличило таке нахабство. Ніхто ще так не говорив до смерті. Принаймні, довго вони не протрималися». Гаразд, сказала вона і торкнулася його руки. Але ми ще зустрінемося, і тобі це не сподобається. Бо, слухай уважно, так уже вийшло, що я…» Вираз її обличчя враз змінився. Вона відчула, ніби падає назад, хоча стояла рівно. Кімната відпливала геть у темряву, звертаючись навколо переляканого обличчя паді. Темрява вибухнула, і настало світло, мготливе світло свічок. Паді поводив рукою в повітрі там, де замить до того була Сьюзен. «Ти ще тут? Куди ти зникла? Хто ти така?» Безкид озернувся. «Почулося щось», – пробурмотів він. «Це є, а ти зрозумів, що деякі з тих інструментів незвичайні?» «Зрозумів», – сказав Толос. «Краще б я дмухнув ту щорячу сапілку, знову зголоднів». «Я в сенсі, що вони з легенд...» так. То як так вийшло, що їх хтось під комісію здав? А ти ніколи своїх каменів у ломбард не носив? Та носив. Усі ж носять, ти ж знаєш. Буває, що нема більше на що попоїсти. Ось тобі і відповідь. Сам її дав. Усі, хто музикою заробляє, до цього зрештою вдаються. Ага, та на тій штуці, що паді, де сталося номер один. Так, Толо глянув на вказівник. Вулиця вправних ремісників, ми прийшли, сказав він. «Тільки глянь, глуха ніч, а половина майстерень працює!» Він потрусив торбиною, і всередині щось заторохкотіло. «Ти той бік вулиці обійди, а я цей!» «Ага, добре. Ну, але номер один. Навіть на мушлі тій був номер 52. Кому могла належати ця гитара?» «Гадки маю, сказав Толос, стукаючи в перші ліпші двері. «Але, гадаю, хто б це не був, він по неї не повернеться!» «А це, – повчально сказав Редикюль, – обряд Ашкенте. Дуже простий, але знадобиться свіже яйце!» Сюзен хліпала очима. На підлозі було накреслено коло, за його межами стовбичили розпливчасті постаті, та коли вона налаштувалася на новий лад сприйняття, то виявила, що це були звичайнісінькі студенти. «Хто ви такі? – спитала вона. – Що це за місце? Ну, відпустіть мене вже!» Вона спробувала вийти з кола і наштовхнулася на невидиму стіну. Студенти витріщалися на неї так, ніби колись чули про такий вид істот, як люди жіночої статі, але й не сподівалися, що побачать представницю цього відео аж так зблизька. «Вимагає мене відпустити!» – гнівно звернулася вона до Ридикюля. «Ви ж той вчорашній чарівник, так?» «Ваша правда», – сказав Ридикюль. «І я провів обряд Ашк-НТ. Так ми викликаємо смерть. Він, чи як ми наразі бачимо вона, з'являється в колі і не може піти, доки ми не дозволимо». У цій книжиці з купою подвоєних літер багато красномовних виразів, що містять слова на кшталт конгурація чи персоніфікація. Але це все показуха, якщо чесно. Коли вже ви в нашому колі, то нікуди не втечете. Маю сказати, що попередник ваш у таких випадках нікуди від нас не біг, мов той небіщик, даруйте на каламбурі. Сюзен спопиляла редикюля поглядом. Коло, що оточувало її дивним чином, впливало на її сприйняття простору. Несправедливість такого стану речей дратувала її найбільше. «То нащо ви мене прикликали?» – спитала вона. «Добре, що перейшли до справи. Це ближче до сценарію», – сказав Редикюль. «Ми вповноважені ставити вам запитання, а вам доведеться на них відповісти, по правді». «І?» «Може, ви присісти хотіли б, випити чогось?» «Ні». «Як скажете? Оця музика нова, розкажіть нам про неї». «Ви прикликали смерть для цього?» «Ми не певні, кого саме прикликали, сказав Редикюль. «То вона справді жива?» «Так, здається». «Де вона мешкає?» «Здається, вона мешкала в одному інструменті, але в поширилася. Можна мені піти?» «Ні. Чи можна її вбити?» «Не знаю». «Чи місце їй у нашому світі?» «Тобто?» «Чи місце їй у нашому світі?» – терпляче повторив Редикюль. «Чи мусило статися те, що стається?» Сюзана раптом почулася великим себе. Подейкують, що чарівники насправді дуже мудрі, їх навіть колись називали ведунами. На жаль, воно римується з іншим словом, яким заведено в менш освічених колах звати неприємних стариганів, Тому вжитку цього титулу уникають. І от вони розпитують її про те, чого самі не знають. Вони прислухаються до неї. В її очах спалахнула гордість. «Мені здається, що ні». Вона опинилася тут за якимсь випадковим збігом обставин. Потрапила на в той світ. Ридикюльно бундючився. Так я й думав. Казав, що не має так бути. Ця штука змушує людей вдавати із себе казне що. Можна її спинити? Гадаю, ні. Вона не сприйнятлива до магії. Так, справді. З музикою в нас не дуже. З будь-якою. Але ж мусить бути якийсь спосіб її спинити. Покажіть їй той свій ящик, зрозуми. А, так, ось. Зрозум підняв кришку. Музика, що поширилася кімнатою, по олив'яному відлунювала, але звучала цілком впізнавано. Ніби жук у сірниковій коробці, геж? сказав редикюль. Неможливо відтворювати таку музику за допомогою напнутого в коробці дроту. Це протиприродно, обурилася Сюзан. Зрозум полегшено зітхнув. О, як я й казав! Але це все одно стається. Музика того хоче. Сюзан тупо дивилася на ящик. Її обличчям розпливалась усмішка. Невесела. «Вона виводить людей з рівноваги», – сказав Редикюль. «А ще, от погляньте, хлопчина якийсь приклеював до наших воріт, то я забрав, а йому наказав стрип-стрип конакам звідси. І це…» – тут він пихато оглянув пучки своїх пальців – «виявилося цілком слушно в тому випадку парада. Тут йдеться про якийсь фестиваль музики, що качає». «Кажу вам, все це скінчиться тим, що з підземельних вимірів усіляка гидота полізе з зубдаю. У цих краях такі штуки не рідкість». «Даруйте», – озвався несамовитий Адріан підозріливо. «Я б не хотів нікого з думки збити, однак це перед нами смерть чи ні? Я бачив зображення, і він взагалі на неї не був схожий». «Ми провели обряд за першим розрядом», – запевнив Рідикюль. «І отаке прикликалось. «Ага, от тільки татко мій оселеця промишляє, але всі ті його не самі оселеці потрапляють», – сказав Скац. «Так, вона взагалі може самозванкою бути», – сказав страшний Тез. «А смерть ніби вийші на зрістики стлявіший. Це просто якесь дівчисько, за носа нас водить», – сказав Кац. Сюзен невідрівно на них дивилася. «У неї навіть коси при собі нема», – зауважив Тез. Сьюзен зосередилася. Коса виникла в її руках Лезо синювато світилося і тоненько гуло, ніби хтось вів пальцем по вінцях кришталевого келиха. Студенти вистрончилося. «Але нам завжди здавалося, що настав час змін», – знайшовся Тез. «Точно, прийшов час дати дівчатам можливість випробувати себе у справжніх фахах», – сказав скац. «А ну не смійте до мене говорити зверхню». «Справді», – сказав із розум, – «немає жодних причин смерті бути чоловічої статі». Жінка може цю роботу виконати майже так само добре, як і чоловік. «У вас нічого виходить», – сказав радикюль Сюзан і підбадьорливо всміхнувся. Вона розвернулася до архіректора. смерть», – сказала вона сама собі. «Принаймні, виконую його роль, а це просто якийсь товсти старкувати дядько, який не має жодного права роздавати мені накази. Я спопилятиму його поглядом, і він невдовзі відчує напругу від цієї ситуації у повні». Вона спробувала спопилити Редикюля поглядом. «Панночко, як ви поставитеся до пропозиції поснідати?» – спитав Редикюль. У латаному барабані переважно було завжди відчинено. Близько шостої ранку клієнтури зазвичай майже не було, але гібіскус не зачинявся до останнього відвідувача. А відвідувач у нього був. І пив багато. Вигляд у нього був дещо невиразний, із усіх шпарин одягу усипався пісок. А ще, наскільки гібіскусові було видно, тут і там із відвідувача стерчали хапанійські стріли. Бармен нахилився вперед. «Даруйте, а ви тут вже бували?» «Я тут часто буваю, так. Минулої середи бував, приміром». «О, пам'ятний вечір був. Тоді бідалаху Вінса підрізали». «Так». «Коли вже назвався Вінсом невразливим, то, вважайте, сам напросився». «Справді, це фатальна неточність». Вартові казали, це було прикре самогубство. Смерть ківнув. За ангморпорськими звичайами такі витівки, як от прийти в латинний барабан і назватися Вінсом невразливим, і справді вважалися самогубством. У цьому напої личинки, Бармен придивився до кухля. Це не личинка, пане, а червячок. О, тоді все гаразд, так? Так, так задумано, пане. Це Мексикаль у нас. У нього на батьківщині червячка вкидають, щоб показати, який напій міцний. «Чи він досить міцний, щоб втопити черв'яка?» – Бермен почухав потилицю. Він ніколи про це аж так не замислювався. «Ну, заведено в них так?» – невизначено пробурмотів він. Смерть узяв пляшку і підніс її до рівня, який зазвичай звуть рівним очей. Черв'як самотньо озирався. «І як воно?» «Ну, воно на смак...» «Це я не у вас спитав». «Поснідати?» – перепитала Сюзан. «Тобто, поснідати?» Уже майже час, сказав архіректор. Давненько я не снідав з милими юними жіночками. Божечки, та ви тут усі як один не краще за інших. Гаразд, милих викреслюємо, сказав Редикюль байдужим тоном. Але горобці вже на деревах покашлюють, і сонце показалося з-за муру. І я чую запах їжі, а можливість попоїсти в товаристві смерті не щодня випадає. То ви в шахи, бува, не граєте? Граю, і то дуже добре, сказала досі обурена Сьюзан. Так я й думав. Гаразд, хлопці, можете повертатися до штрикання Всесвіту своїми паточками. чи що там у вас? Прошу сюди, моя панно. Я не можу вийти з кола. О, можете, якщо я запрошую. Це все питання етикету. Не знаю, чи вас у таку штуку посвячували. Він взяв у Сюзан за руку. Вона трохи повагалася, а тоді переступила кредяну лінію, відчула шкірою легке поколювання. Студенти поспішно відступили. Ходіть уже на все добре, сказав їм Редикюль. «Сюди, моя панно!» Сюзан ще ніколи не стикалася з шармом, а його редикюль ви не брекувало, якщо вимірювати в підморгуваннях і блищанні очей. Вони разом перетнули газон і зайшли до великої зали. Столи вже були накриті до сніданку, але за ними поки що нікого не було. На столі зі стравами, ніби опеньки, юрмилися казанки і накриті кришками мідні тарелі. За ними терпляче вишукувалися доволі юні покоївки. «Зазвичай у нас тут самообслуговування!» по-товариськи сказав Редикюль, піднімаючи одну з кришок. «Офіціанти і таке інше, тільки зайве метушня. Вибачте, це якийсь жарт?» Він поштрикав виделкою в те, що лежало під кришкою, і покликав одну з дівчат. «Ви котра, молі-полі чи долі?» «Молі, ваша світлосте», – покоївка зробила тремтливий Кніксен. «Щось не так?» «Не так, так, так, а так», – підспівували дві інші покоївки. «Де моя копчена рибка? Це що таке? Якийсь м'ясний порев в булці Сказав Редикюль, виразно дивлячись на дівчат. Пані Герпесюк дала кухареві стравопис, сказала Молі. І це в нас ша-ла-ла-ла бургер. А що ви кажете? І даруйте, що це в нас за гніздо на голові? Ніби каструля з макаронами вибухнула. Даруйте вашу світлості, ми... Ви ходили на концерт музики, що качаєте, не так? Так, пане. Є-є-є. Yeah, yeah. Ви хоч на сцену нічого не кидали? Ні, пане. А де пані Герпесюк? Злягла з застудою, пане. Нічого дивного, редикюль розвернувся до Сюзан. Бургери, ви подумайте, геть подаріли. Я на сніданок тільки мюсли їм, сказала Сюзан. Є каша, відповів Редикюль. І для скарбія готують, бо в ній нічого цікавого. Він посунув кришку на казанку. Ось каша і все таки є. Існують речі, які музиці, що качає, годі змінити, і каша одна з них. Дозвольте, насиплю вам ложечку. Вони всілися до великого столу навпроти одного одного. «Ну, хіба не чудесно?» – спитав Редикюль. «Ви знущаєтеся?» – підозрілого спитала Сюзану відповідь. «Зовсім ні. Мій досвід показує, що у світі на оселець потрапляє переважно все-таки оселедець. Але як смертний, так би мовити, споживач послуги, я хотів би дізнатися, чому смертю раптом стала юна дівчина замість самоходного анатомічного зразка, до якого ми призвичайлися, і з яким... Знайомі. Анатомічного зразка? Це я так скелет назвав. Це в мене із студентства. Він мій дід. Ага, так, ви казали. І це справді так? Звучить трохи тупо, коли доводиться це пояснювати іншим. Редикюль похитав головою. Якби ви хоч п'ять хвилин побули на моїй посаді, ви б тоді зрозуміли, що таке тупо. Він витягнув із кишені олівець і обережно посунув верхню половинку булочки на своїй тарілці. Там ще й сир. – поскаржився він. Але він кудись подівся, і от уже я раптом успадкувала його фах. Ну, тобто, мені цього не треба. Чому я? Ганяти по світу з тією дурнуватою косою на плечі? Не цього я хотіла досягнути в житті. «Так, про таке на заходах із фахової орієнтації не розповідають», – сказав Редикюль. Саме так. «Якщо я правильно розумію, у вас виникли труднощі», – поцікавився Редикюль. «Ми гадки не маємо, куди він подівся». Альберт каже, що він чимось дуже засмучений, але не говорить чим саме. Божечки, що ж могло би засмутити смерть? Здається, Альберт побоїться, що він утне якусь дурницю. Ой, Леле, сподіваюся, не таку вже страшну дурницю він утне. А це можливо взагалі? Як це назвати тоді? Мортицид чи може цидицид? На превеликий подив Сюзен, редикуль поплескав її по руці. Але я певен, що усі ми спокійно спатимемо, знаючи, що ви за старшу, – сказав він. Але це такий розгордіяж. Хороші люди так по-дурному гинуть, а погані живуть щасливо до глибокої старості. Суцільна недбалість, жодного сенсу і справедливості. От, скажімо, є цей хлопець? Який хлопець? Із подивом і жахом Сюзан відчула, що зашарілася. Та просто хлопець. Він мав померти за цілком турних обставин, і я хотіла врятувати його, але його врятувала музика. І зараз вона його затягує у дедалі глибшу халепу, і я просто мушу його врятувати, але не знаю чому». «Музика?» – перепитав Редикюль. «А він часом не на гітарі грає?» «Грає. Звідки ви знаєте?» – Редикюль зітхнув. «Ми, чарівники, відчуваємо таке інстинктивно. Він знов посовав бургер олівцем. «І салат». Нащо ну, що він тут?» «І одна тонесенька скибочка маринованого огірка». Він відпустив половинку булочки, і та впала на місце. «Та музика жива», – сказав він. Думка, яка намагалася достукатися до Сюзан, впродовж останніх десяти хвилин, зрештою відчинила двері з ноги. «О, Боже!» – сказала Сюзан. «Ви до котрого Бога звертаєтесь?» – чимно уточнив Редикюль. «Це ж так просто!» Вона потрапляє в пастки, змінює людей, вони хочуть грати, я мушу йти. Заспішила вона. Це й дякую за кашу. Та, та ви ж навіть не спробували, м'яко заважив Редикюль. Ні, та я на неї не дивилася вдосталь. Сюзан зникла. Трохи вичекавши, Редикюль подався вперед і поводив рукою повітрі там, де вона сиділа. Про всяк випадок. Тоді він поліз під пахву і витягнув з-під мантії афішу фестивалю. Величезні потвори з мацаками – от у чому буде проблема. Варто скупчити забагато магії в одному місці, і дійсність прорветься, мов шкарпетки на деканових п'ятках. Шкарпетки ті в останні кілька днів чомусь були нестерпно яскравих кольорів. Редикюль помахав рукою по коївкам. «Дякую, Молі, Долі і Полі, сказав він. «Можете збирати посуд?» «Є-Є-Є!» yeah, yeah. «Так, так, дякую!» Редикюль відчув себе страшенно самотнім. Розмова з тією дівчиною дуже його розважила. Здавалося, вона була єдиною з його оточення, хто не втрачав глузду чи не занурювався з головою в справи, на яких він, редикюль геть не розумівся. Він побрів до себе, але дорогою відволігся на грюкіт, що чувся з деканових покоїв. Двері були відчинені настіж. Старшим чарівникам надавали просторі помешкання із кабінетом майстернію і спальнею. Декан згорбився над горном у майстерні. Обличчя його закривала маска з темним склом, а в руці був молоток. Він напружено працював. Летіли іскри. «Чудові новини», – подумалося Редикюля. «Може, скінчаться нарешті всі ці дурниці з музикою, що качає його колега, нарешті повертається до справжньої магії?» «У вас все добре, дикане?» Дикан підняв маску і кивнув. «Майже закінчив архіректора. «Чув, як ви тут гамселите аж зі сходів», – невимушено сказав Редикюль. «Вон як?» «Це я працюю над кишенями», – пояснив декан. Редикюль не зрозумів, що до чого численні більш складні закляття потребують розжарювання і гамселення, але щоби йшлося про кишені, такого він ще не чув. Декан тримав у руках пару штанів. І штанинністю у цих штанів посправді було не дуже. Старші чарівники носили переважно штани розміру 50 на 25, тобто такі, що посували б комусь, хто падає зі стіни, а тоді його збирає докупи королівське військо. А ще деканові штани були темно-синіми. «Це ви по них так гамцелила молотком?» – поцікавився Редикюль. «Пані Гірпісюк знов переборщила з крохмалем?» – він придивився уважніше. «Ви їх заклепали?» – декан сяїв. «Ці штани?» – сказав він. – «Сидять, як знахар прописав». «Ви знову мовою музики, що качає, говорите?» – підозріливо запитав Редикюль. «Я в сенсі, що це гаряча штучка. Мабуть, не сильніша за товсту мантію в таку спеку». Відзначив Редикюль. «Але ж ви не збираєтесь їх вдягти зараз, правда?» «Чому ні?» – спитав декан у відповідь, вибираючись із мантії. «Черівник у штанях. Без мантії. Тільки не за мого ректорства. Це має манірний вигляд. Люди сміятимуться». «Ви весь час у мені сумніваєтеся і відмовляєте від усього, за що я беруся». «Не треба зі мною говорити таким тоном». «Ага, звісно». Але ви ніколи не слухаєте, що я кажу, і не розумію, чого це я не можу носити одяг, який мені вподоби. Редикюль розлючено роззирнувся навколо. Який у вас тут страшний розгордіяж, проривів він. Ану приберіть негайно. От і ні. Тоді не буде вам ніякої музики, що качає, мій юний друже. Редикюль вийшов і гримнув дверима. Тоді гримнув ними іще раз, відчиняючи і додав, і я не давав дозволу перефарбовувати стіни на чорно. Він знову гримнув дверима, а тоді знову рванував їх на себе. «А ще вони не вашого розміру!» Декан вибіг у коридор із молотком у руці. «Кажіть, що хочете! Настане день, коли ці штани увійдуть в історію, і вже точно їх не назвуть архі